کله نو جزابه ناراضه دغه خبره دا کړې وه چې په صورت دا طلاق کې د جزاده پر محل د وقوفه کار دي چې کوم واکه جزاره تد هغه د پر محل وقوفه کار دي نو جزابه له څه چې دمه کې نه شرط موجود شو او د جزاده پر محل وقوشه تا که چیرته موجود ونو د جزاده خلک ادم مرتبه کدا. یا چیرته موجود دی خو د جرال پر محل نو د جزاده خلک ادم مرتبه کړه دا مسله خود مخ کې لمن یاد کړل ځین خبر راځي چې جزابه علی راځي به کوم واکه شرط کمال ته ورسيږي په نه کې شرط ما جزان نه مروت به کیږي دې سره په دې شرط کې ترکیب راوستا کتا کلام وک دا امر او دا ابو یوسف داړو سره کلام وک نو شرط ما دو کسان سره کلام دې نو کدوړو کسان سره کلام یا او شرط کامل دې دې په جزار راځي او کدوړو سره راغې او سنن به شرط نه جزان دا پیدا شو چې دې ساري چې کتا دا امر او دا ابو یوسف خبرې ته باندې اوس دک یو سره خبرې کړي دي او یو سره خبری نهبي کړي دی درمیان کې د سری د له تلاقو کوه تلااق باې بايع نه کوه و چې تلاقو باې با نه نو نیم شته پاتې دی او نیم شل د مخکې نه وجود ت راغلی دی اوس که چېرته د بینونت په ټیم کې د که ضیم که سره خبرې وکړلی چې دا با شوي به تلااق نو داغ وقع جزاه را الله او محل د تلاقو د پاارونو جزاه آبشله تلااقتی نه کهچرته دغ یو سره خبرې کوی په دغاټین ک دا منکو ح د غ ن بعد موت لکه با او لا ین ې خبرې نهوي دیو بیا سرې هوون ذباررانې کو وکړو او دنیکان ن بعد د ده بلکه سره خبره وکړ دی اوس په دی باېې تلاخوا کېشيي ځکه ک ک نیمشاته راتنونه په دغهټین کې دا ته دنده خا منکو هوا او چې بیا راته ډ منکو حاله د د تلا خو د حد دپاره مخکې ننیقا شرو ه غنیکار د شرته پااره زیادت طلاق چې تمه حالي وکوده هغه نه کار نه کار ټول سترتون کېشته دي نو په دا غو درمیان کې کوم طلاق به ان راغلی او داخدا به نه ګرځي دا دی وا زار نقطان دي چې دا, دا تاونه ګرځي دا و ششات نیم موجودې د منکو حوا چې بیا نیم راته د منکو حوا لهدا طلاق له با تا باندې واقع کیږي و شېو طلاق هغه چې کم د شر سره لګېدلې او یو هغه چې مخکې د په درمیان د شرطینو کې ورکلې دي شت واحد بدرنګان کې چې ورکلې دي نو دوت طلاق واقع ایدر پره طلاق مالې ګرځي وڅې دې کې دا خبره موږ ته وکړه چې دا, دا شرط یا کمال لده چې کومه کې شرط کامل شو نو الله تعالی واقع کېږي دی کې کمال لته تر روانې په توګه کلامونه باندې چې دوال سره کلام وشي شارې وې دې مسلې کې ټول صورتونه چلور دي یو صورت ده چې خبره د دوال سره وښوله په لغټین کې دا منکو حوان او طلاق یې عین واقع دي زموږ تراد ده چې خبره دوال سره کې په لغټین کې نکاح ختمه واه طلاق واقع په نه پتا لاقونه طلاق کړی وا او د دې دغه خبره یو نو نه د دې د طلاق کې نه نه دي واقع دریم سورۃ د اول تر بلغاټین کې منکو هوا او د دې انځه خبره کوي نو نکاح ماته وین طلاق دکه دي واقع شر کما د را جزاله او په کما شر شرعه ته د نکاح نه ودی وا سورون سورۃ ده چې د اول کله خبره کوي بلغاټین کې متعلقه بدلا ته باندې باندې وا او دې ته چې کوي بلغاټین کې په به داخله شوی وا دې بده باندې او دې كلاميانو کې نیم شا تر هغه د او نیم راغې پټې د نکاح کې اعتبار اخیر له ده ځکه جزار ازي په انتها ده شرط باندې په انتها ده شرطه ګوره که انتها ده شات کې راته ځمن کو طلاق واقع دي او که انتها ده شات کې کمال شر کې من کو, کو حن طلاق نه دی واقع مطلب نه تلاق و راضی جزا و راضی بکموا کې چې شاعت کمال طور سیدا مشه کمزې کې شاعت کامر کېدل دا ټیم ته غورا چې په ټیم د کمال د شرک خل زمان کو محلی و وکوشه او که چېرته په ټیم د کمال د شرک خل زمان کو حلو طلاق نشته کې دا جزا د پاره محل فاتنه دي دا د شرک په اساس هغه خبرونه ده وېن قال لها ان کلمت ابا عمر و ابا یوسف آنچه تعلق نه شرطي مراقب کوتا کتا كلام و کدا ابا بس دواسه طلاق سمت تعلق واحده تن دی ولایت تعلق ورکد شاک پورا کېدو نمخې مخې فبانتا کدا یو تلاق مانه باينه شو وان کل عید د حياتم ختم شو فکلمت ابا امرنا دې کلان ابا امر سره وک نو نیمش تر هغه په دې ډین کې لا څه من کوه حند د نکاح نه وتی هغه تیر شوې دې باينه ګرځې دا ثم تزوجها د نیمش د راتو نه با یو سوي بیا د نکاح وک فکلمت ابا یوسفام د سرلاکه کلام تعلی خو سلا په د بدرې تلا خلراله ص اوولنی اول نام ندرې تهله خرار ښه و و ګ د ن پرستنې درې تلا قرارار کې نیمه جا منی مشه تهغ باه ټیم کې چې کووا ک دا د ن کار نهته اونی مراغې پا نه پهنیګ کې داخله شووه دفلې تلاق نه واقع کي ی غه چې کويغا و د شااد اوله اخ کم یی نو حنا په ووي ک دشااد کمال ته منه ګورو کې کمال په ټین کې کم خل د وکوتن تلاوالې اغا وینم غټول شرطه ګورو کټول شرطه راځي ملکي نکاح کې نو طلاق او اخیری او کني مراده باندې دی واخه وهاذه علی وجوهن دمتن مسره کی ضرورت صورتن علی ایم ماین ودا شرطه نشین ملک کا کوا طلاق وها ذااهر نام دواړه شرطه یې مورک به شرطه راځي परिस्थिति د داخلي کې د یو تردا او وجدات غیر ملک فلاته او جن سره دادې کې دوه شرایط کمال توره سیدین مرکب شرط کمال توره سیدا دا پدغه ټینګ کې پېنکاه کې نو نو طلاق لپاره محل و کو نو نو طلاق وا کې نشو دریم او وجد الاول فی ملک والسانی غیر ملک اوول شرط راغې په ملک کې انده پنې کا کې وو زم شرط راغې دا نې کا نوتی تی وو بیان وا کې کېږي ځکه چې جوازه راځي هغه په کمال له شرط باندې راضي او کمال چې راغې په ساني باندې او پټل ساني باندې کا نه بهر وو لان الجزا علی ينزل فی غیر الملكی د جزاد څخه حد پار مخې ملکې نکاحې کار دي چې ملکې نکاحې نو دزا کړه ادم وګرځي د نا په لا یا کو صدره سزا ده اوجد اوې غیرملک ک وسانی فیلیلکه اول زر ک دا شر چې را چینې دا که د پنیکان ک نه نکانه وتوه دویم چې رارا پنیکې بدهداخله شي وه دا مضمت روان ده دا کې خلاف شو دی زفر تهوي لو یاد تداول اوواې بستانی هغوي چې اول دل دل دل دل دل دل طلاق او ض یو شان ته حکم کدي ملب دا چې که اول او دوا ظیم دوړه ملکې نې ک ح ک او بیا خو طلاق قع دي او قدوانو نه بیا نهدي واقع نهکه یو د بم نري واقعې او قدوانې ج درري واقع. دا اول اوديان په شاهان ته دا فقحو تلاق سند شواهد باندې دي ولنا لګه مطلب ده دي دا د عائشه موراکه ملکیت کې راغ او طلاق واکې کې نه به نوکه شيږي احناف اعتبار انتحاد د شرط ده په انتها د شر کدا زمون کوو او طلاق تک نه به نشته دي ولنا ان صحت الکلان د اهلیت المتکلمي صدق و صحیح ده د کدا تري عاقل بالغ ناقه ده نو سب کو صحیح ویلې ده الا ان الملكه استریته حاله دا غټین کې ملک شړتیا د پاره کله قسم دا هغه صحیح و یو دا خبر شو چې دا تړیا کاغذ له قسم لپاره دی او دی عاقل بالغ ناقه دې دم دا قسم هم پیری دا قسم راغله دې په طلاق باندې او دا غټین کې دا تړیا د منکوهی مالک دې طلاق من کې دا هغه ترشته دی الا ان من کې یوستری ته حاله د طالیقه ليسر الجزاء غالب الوجوده ليس اصحاب الحاله دې لپاره چې موږ تغالب ګماندای چې دا جزاء وجود ترایت کې ملکیت موجود دي فيصح اليمين ويمين سيصح اليمين د تحد لپاره ملکیت پکاره ده هغه مشترک وه انده تمام شاته او تر څرګي ملکیت پکاره ده لينزل الجزاء لانه لا ينزل الا في الملك اخره کې هم دا ملکیت پکاره ده جزاء د لپاره محل او صاحب شي دک جزاء به نه دخل محل نه هغنه دون وفیما بینا ذالک الحال حال بقائل امینام فیسترنی عن قیام الملکا اس بقاوی محله و محلیه و الزمتو دی مطلب داری چیو دا قسم ابتدا کی صحت تی دیم دا حغید جزاد پارا صحت تی درمیان کے نور زمانہ دا داوی دا چی کم زمانہ کی قسم که دا پا دا زمانہ که دا قسم سیو ساڑے عاقل بالغ ناکیح دے خذ ملکی دا نکاکشتان و قسم کسیشت بے قسم ان جذادہ ذاتا دا تعلق داري کہ مال پټین د وقوټي ملکيت د نکاح په کار ده پداغاټین کی ملکيت د نکاح تا پر درمیان کی چې جذا لا نظر غلی او قسم به شرط ده پاره شې شوی دي دې درمیان کی سېدا نکاحه بل دلاق باندې اوس پداغا درمیان نکاح باندې با دغه شرط به باطل شو که باطل نه شوی نه باطلهږي ځکه چې دایشر تعلق د دا حالت سره ده او حالص خپل باندې اهلیت کا لري خپل قسم قائم ده په چکه قسم قائم دی د هغه لپاره مخالي او قوه مخالي قیام مستلزم او چې کوم وقيبه جزاره ده په لږ ټیم د هغه لپاره مخالي وقوه به راغله ده نو په ټیم د قیام د شرط دی چې قیام د هغه او په ټیم د کوجه د هغه لپاره به مخالسته کې دا قسم د لپاره چې محل د وجوده هغه سړي دغه نقطان لري لایند تمام ایشا تی لیان جزا او دله پارا شرط تمام ملکیت به کار دي چې د جزا د پارا محل حقوق پا دغه ټیم باندې موجوده لانه لا ينزل الا تن ملک داد طلاق والجزا مدرک ملکیت د نکاح کی راضی چې ملکیت د نکاح استان او طلاق راضی کني د ناراضی وفي ما دهن ذالک ذلک الحال پری درمیان کی کہ شرط موجود شوے دے دا اشتات قثم ویلشوے دے او دا حالت سر قائم دے او دا ذات لا موقفات دا پری درمیان کی حالت بقا زمین وی لیکي او دا بقا زمین دا فار حالف فقاز حالف صاحب مفاستانان قیام الملکی دک تعلق د زمین دا حال سر حالف سره نو کپلغاټین کی ملکیت نکاح نم ندی دک حاله تعلق د جواز سره نو کدا اجرا پټین کی ملکیت نکاح استو جواز الکنی به ناراضی يبقى بقاء بقاء بقصم كذا محلقه كم تردا او محلقه كم غض مد حالق لها بص يا فصل تدرسيه يا جالي اول اول كران هذا دي اول قاول كرداه داخلكم تعلقاتي دي مساله يا طلاب يقول ذاه تي كثر تاريخ اول مخه طلاق الثلاثه وركدي او طلاق الثلاثه نبعد بها حلاله لبل خا ون سرا بها غن आजाद شو دي اول قاول لرا په دې سورته کې بیا دا دیم خاوند نناتو نبا ده چې کوم اول خاوند ده مو ثقل دنه وحکامات مالک ده طلاق ونای ور کولې چې ثلاثه یو دوه درې ور کولې شي او دغه شان د تا نوې شروع او قسم نم لګولې او کچاتاده یې سړی اول خاوند لري طلاق نو ور یو طلاق ده یا دوه او دا نه نبا د بل خاوند سره نکاح و او د دې خاوند نبا ده اول خاوند طلاق خو سټی سورته کې دا د دې طلاق مالک نه تکه تمخ کیو تلاق ور کولای نو دا به د دې دم خوند نه کانتی شي نو اول خوند باغه ته دوه تلاق ور کوله او کشه تمخ کی نه تلاق دی نو دا خوند هغه ته یو تلاق ور کوله پس په ایمان کې د دې دم سره نکاح او د هاغنه ازادي د دې حکم دا شو چې کچر ته تلاق سه تاسو مخ کی نه پورا پورا ور نو د زوج ثاني دم خوند چې کمروان دي دا مخکینی احکامات او تلاق ټول ختمولې شي په دې سره او که چیرته دا اول خاوند د مخینه ولادرې طلاق نه دی ورکوړي اول خاوند یو طلاق یازو دی درېم خاوند پر نکاح باندې له مخینه احکاماتو موعضل کیږي خو په دې کې وځه سره چې کومه ښه درېم خاوند سره نکاح وو شو کو صورت د طلاق سلال کو کې نو اول خاوند به اثر نو د نوو احکاماتو ما لیک دی او که چیرته دا اول خاوند نه دا درېم خاوند سره نکاح کې دا او اول خاوند یو طلاق یازو طلاق نو په دا وخت کې دا اول خاوند به یو طلاق ما لیک دی مخکي دوه او دا دوله مخ یو دیکھ بنیادی خبر دادا کہ دا اللہ پاکوی حد تا تن کی جن غیرہ فلا تحل له من بعدو حد تا تن کی حضا و جن غیرہ کہ حرکلہ دا سزا پا دریوتا لاقبانی متوالا خشولا داوست محراما غلیزاو گردیدالا در اید حلال واج دا پار پا اللہ را دادا کہ دا با دا بل خاون سره نکا فی تو دادا دا دا خاون را علا احکامات و علا مرتب کیگی کی کہ دا مخینا اول خاون اغا حکم انتحاط رسول چکه طلاق ثلاثه ثلاثه دي چې طلاق ثلاثه پورا شول داغه نه بعد زم خاوند حلالي مساله خپل زبانه برابر وي चले او چې هر کل اول خاوند یو طلاق یو طلاق ویل دي نو هغه د خپلې نگاه حرمت انتها تم نه ورستوله چې انتها تنور سي ده له دې مخین و مخې نو حکماتمه من متاثر نه ګرځيږي هغه باندې تاسو ګانو ګرځي دا کار زم خاوند د نکاح مقصد ده له او اثر او کرامت د خپل مخې نه داسه په حرمتي غليزه سره حرامه شوه ده نفرمتی غلیظه په طلاق سلاثو باندې را تا نو کتلاق سلاثه د زیم خاون نگاهه مخینه طلاق ورتکای ختمه ای فکشنه طلاق سلاثو ته نظر رسیدلی مدا حرمت انتها د نه دی رسیدلی څه حرمت انتها ته نور رسیدلی فرمتی غلیظه نور اغلی زیم خاون دراغه پاک مرافیو کوږیونه کا ثانی و الا را ته ادمه کن احکامات ده پارا جردی یا فرمت انتها او غلت انتها دا چېردا ماګنېا فرماتا مرطدي دا شدت د نړۍ رسیدلې نو دا خواوندې ساری مون حدن نگر دیږي بنیاد باندې کوش کہ حرمت غلیظہ ثابت تر ذم خاوند نکاح و عشرت مکنہ احکامات میں او کہ جس کی حرمت غلیظہ ثابت نہ دے تو ذم نکاح و عشرت مکنہ احکامات کی نہ رہا ذک اللہ کا کہلے کہ حتی دا حرمت غلیظہ انتہا تا اور سیدہ دا گے نہ بات بن خاوند نکاح کرامت کر دے گی مش کم دے کہ اول خاوند حرمت انتہا تا نہ دے رسے دے ذم خاوند نکاح اگے دا پڑا کرامت نہ کر من بعد حتى دا حرمت بلا تا پور روان چې دیم خاون سره نکاح وشی نو دیم خاون نکاح به د حرمت به پور تکی نکوه حرمت شته نو دیم خاون پور پته کوي په نکاح باندې چې کچمت حرمت راغله لاندې ناغه بس په رافیږي دا مسله پاره باندې ده نه دا اسمت هم ته ورا او ان قال لها ان دخلت الداره فانطلق ثلاثا د څه کوي کتا دخول داره ته به په درې طلاق باندې فطلقها سنتين د طلاق اول کلا درې ور نه کلا دا درې طلاق معلق به شرط داغت نبا ادو طلاق سنجيزي را له وتزوجت زوجن اخرى دي دو طلاق وتنجي دي نبا ده دي نکادا بل خاون ترو کو پدې سره کي طلاق سهلاثه معلق به شرط له شرط ريو زي لو هغه وجوده نګراغلي وا دخل خاون دغه ته دخولم وکم ثم عاد الى الاولي دي خاون آزاده كلا او به دول خاون تر د حالات <سؤال> دا دا کو تداخله شوه ت لاق تلا سنا دا در تلاق مع تلاکه شوله او پهغ منبد کضیمخواون نیکاو د ه غ دقولم دغ تلاقو د پااره حیم وون تي دا دا د ش مض وقالو محم الله <سؤال> دله تعونا د ما بقی من تلقته دا تلا کاله <سؤال> چې <سؤال> کمپ دغ مخکیو او دا اقوال رضا رحمه اللہ تعالیٰ دے محمد سیوئی چی دا مخینی دو تلاقا چی کم دے خوابن و اللہ ورطلا دو تلاقا دا غدی وصل سلاسو نمر گریشت په دې د لاقو پرې شیخ هم دا سوی ویلي چې نه دا موږ کینی دوه طلاق هغه مرتبه تر ادم کې روان دي دا به د غشتو اله پر دې طلاق باندې مستقله طلاق یي ټولې قس الحسن دا پر دې طلاق باندې بل استقلال طلاق شولا هغه موږ کینی دوه مرتبه کې تر شو ما محمد سوی نام، دا موږ کینی دوه طلاق مقبانه برقرار دي نو دوه یو سر یوه سره 30 شو پر دې طلاق bale پوره کېږي یا طالق النابقی من التلقات لیمتن من من محمد سے بوئی کہ پر شاید کی او طلاق برایشی او دو سلاغ تنجیزی مرگلی کن علا بس سلاثت پورا کی گئی شیخین وینا دا دو طلاق منسی کل آدم دی پنکال زوجی آخر بانی او دا پدری طلاق منی مستقل طلاق دا و اصله و اصل ده دا مسئله داده انا زوجه ثانی احد مادون سلاس عندهما شیخن ہوئی که زوجه ثانی هر کل نکاح او که دیو طلاقم ختم که دویم ختم که دریم ختم که شیخن مذب داده که هر کل زوجه ثانی سا نکاح لالا و زوجه ثانی پا نکاح بانی غمخینی طلاق یو ده که دوی دی که دریده تو زمان ختم شلو فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کِی هر کله دیم خاوند په نکاح باندې هغه مخکینی احکامات ټول معطل جو ختم وګرځیدل اوس نه یی احکامات شروع شو نو دا خاوند د طلاق سه مالک دی او محمد صل وسلم تہی رحمہ الله تعالی لایہد ماذون الصلاتہ دا خاوند چې کم داماس کې نکاح وشره دو طلاق نه ادا دا دغه مخکینی احکامات نه مواتر کیږي فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مَا بَقِيَا چې کم فاتت به وانه باعود کړي وا څنګه به یې باندې ان شاء الله تعالی تاسو ټول تیاراله ونه دا ترې ف محمد به قوبان ده ند محمد او خ وال هل الف دا زوجستاني چې سووق ور د مخکن اول خاوندرې چلااقق ندي ورک و زوجسانی پهدي مقد هغې د پاهاد منحدم نهگررجگین ذکه زي ک انتحاد د فرمتته د راغلین او د خاون دا خل که مراوان زوجستانی وله مسله دا د خومت د انتحار نه بعدمررتبا ده سشکمزي ک فرمت انتحاد تولشي د زوجسانی نکه کارامد ده او چ کمم زيې قمت انتحات ت نور سدلله مدان کا کارامد نه ده. وإن قاللهه ان دقالداره پ تع ق س ثم قالان چې تعقون سلا په تز تغير راه و د قال دهاسم إلى اووري په د قالداره لم قاشي اونا تلاې سلاسي معلق بشر تهويلم دغه معلق بشرط طلاق لا ششته شرط شر په سرت کې پراتري دغې نباې تبیرې وري تاب بدرې تلااقتنجیزی نو پدري سلام او تانديزي باندې لاقاش ولا دا غي نه بعد دغه زبل هاون سره نکاح وکم دیو س بیا دغه اول خاون نکاح وکم د اول خاوند نکاح او د حلاله نه بعد بیا داغه ماشیني شارت موجود شو فد دخلت دا اداره لم يقع شيء وانا فديمن طلاق نواټه کیږم ذکا زوجي ثاني د انکه طلاق ثلاثه نو بعد نو داغه نگاهه طلاق څخه بعد کړالم داغه ماشیني احکام ټول ختمه کوا وس نوې احکامات شروع او داغه شارت لګې دره اولي نکاح سره نو اولي نکاح لاړه په زوجي په نکاح او داغه احکامات ختم شو وس نوې نکاح نه احکامات داګنه بعد راځي زفار ان الله تعالى و يتو سلاه لان الجزا سلا مطلقا لتاك لفظي وقد بقي احتمال قويا فيبقى اليمين زفال ثداوي كما طلاق معلق بشده في الحال جاء وقت الشروع اذا جازاد الشرط تلا لثيوا او شرط ضمنه كن وجود تنور على وجود ترابس اس برا طلاق سلا سبب بان واقعي كيجي لان الجزا سلا مطلقا لتاك لفظي وقد بقي احتمال قوي فيبقى اليمين ولانا مخلا خبره تيوه كه ظاهر خبر, خبر اداه كه دا طريق قسم کي دا روان نکاح سره قسم کي او دا د بني د قسم تعلق نه راولي دا متوي سره نه دي كه زبدا د بني نکاح نه بعد به د احکامات دا هغه مطلب ظاهر نه ده كه کې نافذيږي ولانا ان الجزاء تلقات هاذ الملکا ظاهر خبر اداه كه دي سري د طلاق ولادي مر سره موتصلي دي لان هي المانعه تو دا تلاق په مل دا معنی دا باې ندی دا لدي ل ال ظاهرهاعدم مع خ ظاهره خبره دا ک دا ساه او داه بعد دغه سان چې د شرته او د قسم نه بعدده نور نهوي کارونه نه کوئوللی یا میو تو قمانهي او د قسم مخصفر پوی ک دا سره داصد را کار نهه کول واري که دا کو ته لاته لاغې ان کور طب دی پری کو طبه دا ک لږي اوویل حمله ک مخصوب قسم کدائ ک دا ساه په د کاربانې دا برې انسان کې دوول واري دکان کارون ک طب به تلا مفر دائ ک کار وخواه خاک وذاکانه جزذا اوماذا کارهنا چې تاته مند کار کوچ متباجره خبره دا ده کې د سری قسم معلق دران نی کا سره دنی کا تعلق نه سرې وقع د فته ب تننجیر سلا چې هرکه دا قسم نبا تلاکه لاسه مستق راله د سره مخکې محل دنی کا بالکی ختم شووری د کووا وقع د فته ب تنګی د هر ک سر تلا ک سلاسم مستق الو <سؤال> دې محليته دې څنګه محليته نه کا بالکل <سؤال> <سؤال> یا ختم شو دې کله چې ورته کې لیدم کله محله تلاق ده پاره ختم شو نو محله تلاق ده پاره ختميږي په نوسته تلاق باندې هر تلاق ور یو ور نو محل تلاق ده پاره بیا ختم شو یو د خبره دا کله ثلاثه مقتل دې دغه محليته د نکاح لپاره یو کله تلاق ثلاثه ور کلا نه دا تلاق یې ثلاثه دغه سره د خوند نکاح بالکل حرامه سلام الا بجه یې چې دا بل خواه نکاح نه بعد به فتلاقه ثلاثه وملذ محليه د نو سينيكه ده بار دي دي دي تفکر ستړي کېله قرآن ليله واقع و قد فاتبه تنزيد ثلاثه دي دې کې تلاق ده بار محل د نکاح په کارو ته هر كلا طلاق يا ثلاثه راغه محل د نکاح بالکل يا ختم شو فچ محل د نکاح لاړه دا نه بعد بجاز او شرط کم دي واقع کېږي واقع قد فاتبه تنزيد ثلاثه دا محل د طلاق ده بار خو نکاح من هغه پر دغه تلاق تنزيد باندې ختم شو د سي طلاق سه المفصل المحلي دې کدا بادلهونکي د محل د نکاح د پاره مکه خدا په توقو کې دې شورا کدا څه محل د نکاح او څه د بار بیان کې او کې خو چې هر کله ثلاثه ثلاثه او ساعت په الحال کې بالکل باطل او ګرځي دلا نو پدلا کې ثلاثه باندې د څه محل د د پاره پات نه ټول کله محل د نکاح د پاره ګرځيږي چې د بل قاوند نکاح د دوباره به واپس خوند تراشي پلا طب کلی یمینه چې هر کلمه حل دې بالکل ختم شو په علاکه صلوات الله علیه و شو خلاف ما اذاបានها لان جزاء باق لبقاي محل له بكلاف داو سرتنا کہ داولت وطلاق يا يوتلاق ور کہ پاغي بانی جدا کی نو اگے کہ غطلاق ثلاثه بر قرار دی مخمتن <متحدث> کہ من گرسویری کہ ہر کلا داولت و لو کہ او داگن بعد سبل خا و کو بیلی خا و ترالا نو قداو ترت کہ برادرے طلاق بے دوبارہ واقع کی کہ بنوا قیمت سے مزد دو کہ دادرے والا واقع کیگی نو اگے اشارہ کی کہ خلاف ما اذاបានها فخلاف داغینا کہ جدا کلا پی تلاق <تصفيق> یا و تلاق وبانی او ثلاثه ولور نه کا لئن الجزاء اباق لل بقاء محله ذکا جزات هغه د شرط سره ته لې شوی دا هغه پاتې دلیل hazardous چې محل د هغه د پالچه چا د ذمہ د مکلف دا او دا توقع شري چې دو سنې کاوت لاغه نبادر ایمان لا تلاق وکي کیږي چې هر کله تلاق ثلاثه نو یو تلاق یا دو تلاق نو دا ته ګڼي نه محض نکاح لپاره په الحال چې په الحال کې دغه د پالچه په ځانګړې کې دی او طلاق ثلاثهون کی چې هر کله الحال لا تزن حال ده نکاح د پاره پات نه شو لا فطلاق د څنګه په شا باندې راځي یا خلاف را اذا ابانها لان الجزاء باقين لبقای محل بخلاف دا صورتنا کدا څه دي خواون په یو طلاق باندې جدا کبل خواون سره نکاح کو نه دغه شرطونه باقی پات دي ذکل ما حال استه که غاز ماده مکلف ده او دا توقف کې دی چې دا د هاوی سوی د عباره نکاح کی او طلاق که توقف الحال ختم شولا. وَلَوْ قَالَ ل عمرات ذا جاماتو کې فان چې تع خو ساسنا ف جا فمالتهقال خطان ت کاصلاسنا وله ساعت ل يجب عليهمهرا ون خل جووس ما خل وجب عليه الممهرا وای ذاقال ع ذا جاماتو او صریخ صن غی واحت مجممل پری د کر کوی اشکال دی والله کال عمرات ی دا جا معدو کې پنجې تعلیو خو سلانا یو صیخ پپلی پ ته وي نو ظره دا چې کو ه ی ذا جا معو کې تا س چو کې ما وککوو نو سبا تعلاقې په دریبانې سبا تلاق پبانې په جا جمعو سره و کله شماې مندا خبر کړی وه چې حکرلله یو غزمنکو ح او دهغ سره ټول مهر لازمېږي او کو دخلو نو بیامره لازمږي مح به لاظږ دوي ف جاماها جما وکله سرار نوبي تقا مره محر بقاه جما پس فمال تقل فطان چې هر کلتقاله خطان و رالهنو جما صابتته چه نه ت خ سلا س تلاکه سلا سرراله دکه لا تلاق سلا سب په جماباني او جما حالله پ چقاله خطان بانې حاله تلاق سلاوس و خپلبانې محخ سرلا کوزيږي. وئن لا بتطاعتنا تر دخول التقان بعد لغ وخته تیر کری جماکه لم يجبه عليه المهر مهر پد ان لا تیږي پس پس خبره کي ته طلاق ثلاثه معلق بجما سره دي ته جماع راه طلاق ثلاثه زق واقعي دي دی من قام سره کړا ته هر كلا جماع دخول راه لګنه بعد مهر كامل لازميږي دا دي وي لم يجبه عليه المهر نه لازميږي پدوان مهر نه لازميږي پدواني لو تقاضا قضا هناه كي جما رالا اوخذ امراته منكو هلا مبهره من د پاره مهر په پله باندې لازم ده, ده دا دا ک جما ده نګا نه باد راغله دا او د جما نه باد مهر كامل لازميږي به دا ټکي څنګه لیکيږي چې لنګيږي عليه المهر او سړي باندې لازم نده حالت چې نیمار خوا لازم ده په نوثه نکاح باندې او د نیمه په کس جما باندې متاوي چې جما ثابت شوا زکات لاق ثلاثه او مهر به کې لازم نشو ايش کار باندې پښ او ان اخلجه ثم بخله و کذا عليه المهر كشرت اخراج او کلاغه نه بعد د د خود را وسط ده لازم ده په د باندې مهر ده دې مهر لازم ده كيوزل التقال قطانين ورالا دهغه نه بعد ده على رئيس ده به دخول کو نو ده مهر كامل لازم شو نو زو در دخول را وي يوزل دخول باندې طلاق سلا ثلاثه کو او پر دې مي دخول باندې دې لازم کو وقزايده قال لامده اذا جاء ما دغه فاتت بل امه تا وي ساتال سمي ديما و كن تب حري دي ده کي شارحين صحيح وضاحت د مسالې نه را کړې کله کله مسل بکو صورت کراوان ذلك ظاهر خدا دا چې جنارال ندجمان نبا په دې باندې پخپل مہر لازم دي نو به دا څنګه وليږي چې لازم يجب عليه المهر لازم په ديواني مہرام دي کهو دغلا دا استابنده کې ده دي چې مراده دجمان د ج د پال جما كامل مراد دي او جما کامل رای په انظال سره نو چې کامیله جما راله په انظال سر د او شوا ک جما کاملله پ انظال سره نوور راغلی نو دمهه د لون د پاارجه ن لم عليه مهه په ن دخول باے مههر ذکن نه لاظمیگیي کې دمهه د لون د پااره جما کاامله پ کار د د جما کامل لا د راغلی ج کاامله پچې بر په انظل باې براض انظ له راغلی ن ل او ک سم راغلی په ن جمع باني د ننفس جماله په ننفستقاله خطان نوبانندې نری زاره وشي لکه را قسم راغې په نفس جمابانې او ننفس جما رالهبل چقا د خطانو بانې ل هذا تلا ک سلا سره نو مر لاظمیږ په کامل بانې او جما سامي د راضی په انظال بانې نه لا نووش نهمه دکه نه لاظ می دوم د د حال راغې دوباره دغې نهبا ب جما کامللهله نځکه مر لاظم مک دی دا. دې د امراه سرے سره سامط کې له غوړې ده چې دا مرې ده چې احمد ته امره نو د امي خپل مہر نه وي د امي چې نو او هغه د مولا ملکیت کی تو شهره کله د مولا ملکیت کې نو د امي د پاره خپل مہر نه لازمیږي او چون کې د طلاق په tle له علا نکاح کې فرحه غلدا له هغه طلاق واکه کېږي اې څه وې دا استغفار دي ته هل <سؤال> کلامه مراده د څه نه یو عامه دا چې د امه سره نکاح کوله را او د امه مهره خدما ولاحق کېږي د 30 لګيږي امه همدامه سره ولدا چې له کله امه د طلاق مغلظ هغه د 30 دي نه کوبه باندې مغلظه کیږي بیا د 30 اذا جماعته كسان دي طالبن صلاتن من کو هيته وي کہ کتاب تمان نکاو کو دا جماو کلام کتاه باندې بدریه طلاق نه حال داده کہ راه امده 파라 هو طلاق مغالض اسنان دي صلاتن دي لید کہ دا ایک عالمکه تراضی ولو قال لامراته اذا جماعته كسان دي طالبن صلاتن داترل کیږي کہ جن زمو مغالض شارحین دعویتی وضاحت نه کړي دا حني سےم نه داګوہی دا ټول کتاب باندې لیکل کړی دي په د ازوي شريتم کوي مؤصلماني باندې کوي په هدايي باندې او بسنس باندې کوي په دې مزاج را ده چې کم اسان ځای دې نه غړي کستال فاوکې وضاحت کړی ده دا توضيح المباندا او دا توضيح المعاندا او دا تشریح المذاهب دا او د دلایل د کستال فاندز کولا واندې خو چې څنګه کې مغلق د دسرګي پټې کړې دي مؤصلماني کې څنګه مغلق د نه ټولې بریچې دي دا کان کې مغلقات دي او په داغه کې دا کې ملاقات پریشې نه او به زاریک ملاقات پریشې ته سو پهل مخ کې نه باندې سیوی فائدات تفری کم چې کله که خاطي ګان پساره په بل ځای ته ودانګي دا اکل راکړي چې دا مغل مخین تاریخین خپل وضاحت په وړ وجبان نه کوي چې صحیح وضاحت هو دا مقابه حاصل شوی نه او لوستې چاته مو مقاله ونه وقدائذا قال لعمته هي ذا جامات ک قام چخوررةنو ادار حتي من غامته وري کطال سمي جما وکن تخور رئ د س جو لگوا چتكون وقت تقاه خطنا نرااللا لا بخوررکگی بباي عليه أنهجب مهلكفصل او زن ل وجود ال الجماي بسسوس ان بعد توسوي تدع فاض ممهر فَلَمَّا تَقَلْ خَتَنَانْ وَجَبَ الْمَحَرَ زکا محر لازمیگی پر نفس جماع بانی و جماع موجود شوید آغا دسو سے مطلب بلا رو دی لوجود الجماع بردوامی علیه اللہ انہو لاجب علیه الحد لاتحاد دعویشی حرکل سردہ پیدا سو شدا تلاقا رالا پر نفس دخول بانی او د فول نب د دا سړی د انظالله پورې وختې په جمعما دا داګې په نا ک روان ځکه تلاکه سلا سره راغلی وي او دهغې نبا دا په جما ک روان دی س دا په جمع نه شو ناو زی د پکان ل مندې ایو کې په د صریبانې ح لازم دی ځکه په نفتې د حالبانې طلا ک سلله سره فض مغله زهکله هغې نبا د دا لګې ما سرهتهرسيل د ظای به په زنا ک روان وزناخ وظاهران معلومی جو حد پر ذکران لازمی گی دیده که شبحات تیها و شبحات دادا شلک دادا و محکینه جماع تکمیل دیانو جماع ندر آغلی الا انه لاجب علیه الحد حد پا دبا ان لازمی گنزارن پا دبا ان لازمی دل پکار دی لیتحاده که دا, دا جماعی و روان دا وجه الظاهر و وجه الظاهر او از دمت اندادا انه جماعی دخال الفردی که الفرج جماعی دویلی کی گی ولا دوام للدخال او الناس يدخل كده دوام نہیں جاتا انا تو گی کیگی کہ خلاف مائز اخرج ثم اولجا kada i kharaj idkhal jab ya qawl anhu jaza idkhal ba'da talaqa zakdukhul ghayr talaq wa ba'daha illa an al hadd makani kharada fi hal zakana lazmi yegi ke baday ke subah da aur khud subah da ban saqeteegi an al hadd la yajib ul isbah de itihad bin nazar ila فإذا لجئ به إلى حدا وجبل عقره فكل حدا لازم نشو په د باندې لازمي جو خرتاوان دوتې اذا وقت لا يخلوان احدهما ده کوده کې خانه قایو شرازين ودي کې ويا پتا باندې مہر لازميږي ياو پتا باندې حل لازميږي ده کده نکاح نه بعد ما چه ماذ او د نکاح نه مخکې جناگا په جناکه حد په جناکه مہر به باندې خامخارزي وکي حد اخرشن لازميږي په دړي باندې په اټین کې مہر د wala ka talaq ra jaiana yasiro murajaan billa baat in say Allah taala do tay talaq le den no yo talaq ke khuda qaza talaq le ji ba talaq ye ji to je kam wa ke da khar ra gaya no talaq yo ra gaya da ra gaya na baat kam da je ma takmil kai da takmil da jama sabada muraja ho gardegi khilaf al mahreem عند ابي یوسف وجود المساس دا ذکر وی روجودا چه پا دیکی مساس موجود شو یو طلاق واقع کو اولی رخالبانی دا غیر نبال صدر اگه دا شسرا مسکی نکو مسک اولی بانی رجوع ثابتی گی لوجود المساس ذکر مساس را آغر طلاق واقع کی دون نبادم او مساس رجوع ثابتی ولو نزا آسما اول جا سارا مراجعان بلی جماعی لوجود الجماعی او څنګه له ستنا ایوځه قال امراطيان ته تعلق ان شاء الله تعالی متصلنا دغه اطلاقا مخې د خپل تاسې کولا څو سره متصل دا خبره او کی ته ان الله نو کلام مخکینه باطل دي نو مخکینه کلام په استثناء متصل به نباطل دي که ان شاء الله مرتبه کو سره ویلې شي اذا قال لامته ذا جماعتو کذا فنتصورتن کله کہ حراین لتا سنگ انتقال خطانان رالن ذا بق رگر دیږي و ځکه پرې کېدونې بعد کا تاوان ورن غوڼه مولا ورې چې تا زماده امیر سرجمع کړې په حال کې چې تا هغه عذاب اتر سره تاوان ترا کې ا very مطلب دې واجب ہوتا ہے جب کہ مصماہ تو یہ تو مدخل بہ ہادی ہے تو نث کیو نہیں واجبہ ا دیو خبر محر محر محر مدخول کی مدخل بہ ہا اس پر نیم محلہ کمزانہ ور کہے دغه محری کامل لازمیگی ہو یا محری مصم یا محری م سلام بس فل سے اٹھے کړي لري کہری مدخل بہ ہا کہری نث محر واجب ہوتا ہے دا ہوتیشا کہ نکاح شے دا او جمان د کلاخ یو نیم محلہ لازمیگی جب کہ مصمہ له سے ایک فرع تو یہ کہ مدخل بہ ہادی ہے دا سر مدخل ہا ورکہ جما فرع لگا تو نث کیو نہیں واجبہ که ما د خپل ویاشونه به خپل لازمي ګلاله د نن د کاندې نه راغې د انیم خمن د جمانه مخک خبره کوو دې کې د رسو خبره را روانه ده نکام شولې نیمه هراله بیا د نکاه نبا د جمانه شولا ته جمازه خدامه شو پس کوم سماله او سمه کام د کني مهره نس لازميګه خبره مون کوي چې هر کله جمانه رااله د نکاه نبا او تسمیه لهونه دې ولازمه دي مهره می سره نه جام کامل پکار ده او که ته به اشکار کې اجازه دې کې ما تما کې د ښقال په کې سره صالحه مریحال کړي نو کته ښقال کې تم په چوکا مام په چوکا صالحې نوم به کړي دې تم چوکا خیر دې شاته مصلا نه دا هویل نو د یو په کې چاله ورکی کنه نو بیا پلاه ای ستاني و نه ای پس نه سه له استثنا ای و ای قال ال امراه ان ده تعالی متصلنا لم يقع طلاقه کی اوکاس وختل کلام ته متثر ان شاء الله وله تلاق نو واقع کی خبر اته نرم محکمنده ویلی کی هر کله یو جزام او الله کدا شر سرايشوا دا واقع کی غروست د وجود د شرط نام نو کشرط موجود شون غ جزاء پوی ونه مرتب کیږي درس ویلی کی کله الله پات قرآن او دا بتلاته یوزا په زمته دنیا کې نه لګي کی الله پات مشیت د تلاق او سرايشاو پر اثر نشته کی هر کله غا شرط بالکل معلومات مون ته د حال د مون غن ویلی کی جزاء په اندازه کوي دا ک جزاء په شال کې متيقن د شعل څنګه یخی مو ځنه حس دا د قیامت کې پته لګيږي چې الله تعالی د دې سړی په تعالیه قربانی مشه د شاوک فایذا قال امراته ان تطلق ان شاء الله تعالی متصل لنخی طلاق لقول علی الصلاۃ والسلام من حلق بتلاکن او اعتاق وقال ان الله تعالی متصل به لاحسن الیه حدیث شریف کرادی که کم قسم د الله خو یاد اعتاق او که متصل خبر او کی ته ان شاء الله دی بندان خانه سی کی ده په دنیا کې د هغوی معرفت مکلف تګران دی والانه اتاي سورته شاتيه پيكون طالب خان من هاغه وجه و انه اعدام قبل شاتيه دا جزا خود شتن مخه موضوع مدار مادون کا اول دي مخه ل چرنا که شرط وجود تن راضي و اشات الله ها او شر دنيا جي من پتن لغيږي کدا الله مشد پر خبره به نشتا او مشد به نشته پيكون اعدام من الاصل تاسل علاده ورها دا یو طریق وي کو نو متترنده منزله ساير شروط نو چې هر کله ان شاء الله تعالی کلام وتسلو ګرځې دا نو پک می دام شروط نو او ساير شروط نو په طریقہ دا دا چې کاي شرطه موجود شو دا غي نباج بجا زاهر راضي په موجود نو جذان راضي وي تا یا دا خبرنده چې د انسان د وجود لپاره معرفت علم دا وي پکار دی چې تا دا, دا خبره ماولمو چې د اغلي وجود عام او ان شاء الله صدا په تمکلف سره لګيږي چې الله مشه دي خبره سلاش تا او کثر نشته دي ولو تکت یت و تحکم الکلام الاولی که تا دا تړې تا شو نه پدار ټیم کې د اول کلام حکم ثابت پاتې شو انتسار، انتسار دا کله استثناء مرتسله ته کیږي مونږ په سلو بیا نه ته کیږي تاسو خبره یو کلامی تغییر دی یو کلامی تفسیر دی نو کلامی طریقه انتشار انتشار والا خبر هم کوي دا چې منقطع استثناء د کلام تغییر را ولي انا متصله تغییر را ولي دا جایز دی او یو دا کلام بالکل نصب نصب منفصل باندې اړین نه نصب جایز نه او دا تغییر دی په یو کو له او ذکر او شارت عبادت او تہار کرے دا ایس اس نا د سکوت نه بادا یا شرط نو سې دا لازم مخینه کلام نو رجوع کړه صحیح دی نه دا وکذا اذا ما قبل قول ان شاء الله تعالی که اس خذا مڑش ولا پراته باندې وسیخي ورخطات و سایو خطلا نو ور ان شاء الله نه دات علا کوې الکه واقعي کني و نه دی واکه دا کدا مو تولف او ان شاء الله تعالی صرف خپل باندې ویل دا صدا ان شاء الله کلام د سړی کی له حالت علا کوکه و قضاء زعمت قبل قولي ان شاء الله لان بيدس ناي خرجل کلام من ايكون ای ايجابا چې هر کله تري ان شاء الله وي نو دي ان شاء الله تعمكين کلام حال وي وال موو ی ناک مووج بدون المطلا د مغ مناپاد د ایجاز سی د تحال سره دی د مر کار دا دی ک دادم مکلف احقامات ف سمر احقامات مقلله با روانومرلهاکو ختم شروعو نو د م د کار د ال سره دی او حکم بوتلان راولي دووي ک دا مغ د وتلان د فکم سره مووا روان دی د سره منناچی روان دی د موج ناد مکلف مقل و الموت وال موو د موج منافق دا سرے سره چې کوم کیجاب کی را دي د ایجاب والا احکام سره منافین نه بدل نه پتاغ احکام سره منافین نه دا ان شاء الله د شریف کلام باطل اوله واری نه باطل کلام د مرث سره موافق دی مرګم بطلان را وڅه کلام بطلان را وڅه نو وتان ودان سره موافقت روان دی یہ خلا نمازامات از زوجہ کہ انو نے حاصل بہلیسس نہ صدا پیدا کو کہ سڑیتاں تے طالب کون راگن آباد و ساتھ تا ودن تپتنے لگی کہ دیں انشاءاللہ ویل کنے ویلا ننو سین طالب کون من حکم رت طلاق واکیدی یہ خلا نمازامات از زوجہ کہ خاون مول چھن طلاق واکیدی دک لاگلا کلاس انشاءاللہ متسل نشو و ان قالان دے طالب کون صلاحتا الا انان چې تعلی خوون إِلَّا الله س د ختون د دا خبره مې منګ د کړی ده کثنا د کلل د کلل نهباتله ده او سثنا د بعض د کلله ص ده دفل دکل لنظرکهباتله ده ک د کلل دکل ټول کللهغ وگرد ده سیر شو ووي که دف ما بانې دس روپ دي مگر یپ ک نه ده دکیون پکن د خل باتله بابانې وګ ده د د کلان دا خدای نه خبره توا کل دا کول نه استثناء با چې لا ټول کلام با چې لې له اسلام باطل او ګرځي دلا نو دا کل دا کول نه غیر معتبره استثناء بشناري دا کل د بازو چې دا بازي دا کل نه نه کې نه لږه استثناء ته کې یو مصلا خدای کوله زه مخنازه سوی چې دا, دا استثناء تکالم بما بقيه دي ګوښځونه دي یو په کلام کې مستثنا مين هو, دا. هو, دا. دا هو دا دا را یو په کلام کې مستثنا نه دي کې ودس منګوي له شو چې دا ټول او کلام مستثنا مين هو کې داخلو او استثناء ده نه را بهر كلا یو سره د سوی لګي کله افراد څومره چې په حکم او سامره کې داخلي وو سپلي او سسنا تر بهر څه ده غه رینا یو زم در څه ویلای کی کله د موسسنا من هواله افراد ځان لري او د موسسنا واله افراد ده غه رینا ځان لري دا به کې حکم کې داخلو د موسسنا دې خبره مون ته بیان راځه کله د مخه واله حکم ځانل او درست واله حکم ځانل رحنا د سوې که استثناء مطلب نه ده که دا افراد مخه نه مسلمانين هو داخل او روسه مغرا بهر كلا دا مطلب نه ده وای مطلب يادار کې دا روسي افراد مخه نه حکم کې بهر نه بهر او داخل نه مخه نه حکم کې فدي متا کالم د هغه بیان وکړه چې هغه مخه نه افراد حکم بیل دي او روسه والو حکم لکه څه وي جان القوم جانِ الْقَوْمَ قُلُّهُمْ إِلَّا زِيَدٌ تول قوم راغئے زید پکنے دراغلے یہ مطلب دار ہے کہ دا زید پر مجیاد کی داخل دے بیت باہر سوے دے یہ مطلب دار ہے کہ نا دا زید ہو قوم کی داخل دے او خو مجید خوکم کی داخل نہ دے تول متقلی مطلب کہ دا حکم دا مجیاد پر قوم بانِ حاوی دے اور زید بانِ بالکل راغلے نہ دے زید مجید پر داخل س نہ حنا و دته وي کله متصام متغذاده کله متصمع والا افراط وحکم کې ځان لدی اسنا منه والا افراط حکم کې د مخ کې نه ځان لدی ځکه حکم کې نه مخ نه داخل شو تاینات بارکاته دی نو څه وي استثناء تکلم ده باب سنایا والاصل ان له استثناء تکلمن بعد باب سنایا تموسس منه ونرڅکم شه پاتې کی ګنده پاوی باندې کلام کول دي ادا خبره سیدہ ترڅ دې چکه کوم افراد مسلمان هو د حکم نه پات کیږي او په هغه کې داخل نه دي ولای تسنا په هغه کلام کول دی چکه کم افراد مسلمان هو په حکم کې داخل نه او هغه باندې مبارک کلام د متکلم <متحدث> کوي چې ردی افراد حکم ځان نه او د مخنه افراد او علی حکم ځان نه دي یا هو صحیح ده خبره صحیح ده دا مت څکته نه دي دا افراد تو حکم کې داخل دي دا هغه نه او قربا دا مت څکته نه دي مطلب انې تم بیر سی وایا انته طلاقن ثلاثه لا ثلاثه طلاقو حکم کې شامل کا شامل کېلو واقع کېږي په کوم واقع کېږي واقع شروع ده څه توایا الا واحده تن مگر یو پک نه ده دابه ته داهنه را واپس کې او دغه متکلم په تاخات کې نشته چې هر کله طلاق ثلاثه واقع کېږي داهنه را بهر کې البتدا مت بده انته طلاقن ثلاثه الا واحده انه دو طلاق د کوم یو نظر کومه دو طلاق د کوم نظر کومه اول لو لي استنا تہ كلمن بالحات ل بعد نا ياو حيا وماناو ت كلمون بالمنامن ہو ڈڪ ت تخمر بک ت كلمون بالمنامن س خ مخکنتي ش د ما بخمدر من हो ل بकार د چه کمشه والسلامن هو نه بحکم کې پاتې دې په هغه باندې كلام کول دي د ما بق يم المسلمان هو چه کمشه والسلامن هو نه حکم کې پاتې دې په هغه باندې كلام کولې په استثنا کې دا متندې المسلمان هو باندې كلام کوي او كلام مخ کې نشو دي چه کمشه د مسلمان هو نه بحکم کې پاتې دې په هغه باندې کلام کول دي لا فرق بین مطلب د څو پیدا او نه دي و سحسنااء البض منجمتي ل لأن بقي ت كل بعده ولا سثنااء كل من الكوللا ل لا يبقى بعده شيء أو ص متكلما بهه وصار فدي لذ اله واللس سثنا اور ذا كان ملصوراً بهه كماما كاننا من قبلو. فضااز ث حظم ففل فاصل اووریري پاسمة طبلاله چ هرر دا خبره ثابت تشه کې سثنااد د بعضو د ثابت ت شوه سني ما بقيباني د المدهقلله که آن تعق سرات الله واحدله ان تعالق سنتي او دغ بج صلا الله تنتي ان تعاللق واحد په کار لغاذگی ففل فاصل اوورري حالز سامل هو سساني في فسیستانی واحدتون فقاه واحدة نام. و لو قال ان الصلاه يقع الثلاث زكد كل دا كل ثنا باطلا لان يستناو الكل من الكل فلم يستحل الاستثناء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم باب طلاق المريض اذا تولى الله فرج في مرض موته طلاقا باينا سماتا و هي کعدته ورثت هو ان الله تبارک وتعالى عدالت فیلامیراث لها الاخره دے طلاق المریض کی ماهلہ مسئلہ دا دا د مریض متعلقات د میراث حقدار ده کنا نو مقصود بیل بیان پر تعالی کو کی مسئلہ د میراث بیانول ده کیو مریض کله سے حوادث د طلاق ورته د حوادث طلاق نن بعد د میراث حقدار اگر کی و نه گرځيږي خلاصہ دا باب اور کله کله چې څه دلته الله <سؤال> او د الله کې په ایدت کې دنه نه نه نه سره او پات یا څه او پات په دوه ورو کې به هر هما داسان نه میراث شي الله کې او د کې راځي ور کول نه روان دي روانه ایدت یا څه او پات شولا یا سره او پات په دوه کې به یو دبن نه میراث دې میراث خداران دي دې امر سترت سره په حالت د صحت او عیادت روان دی په دی عیادت کې خزرقام صلاحات سره او پاسو نو بیا د دې نه راڅخدار په حالت د صحت کې طلاق باین کې او لا باین کې صلاحم داخل او داک نایم ب کې دي او دا سره د عیادت په ایام کې کې نو بیا د میراث حقدار نه دریم صورته ساده په حالت د مرزه مړه کې ب دی او د مرزه موت په حالت کې خزر له طلاق نو کچې حالاته زپایادت کې روانه ده د میراث څخه محرومه کیږي طلاق باندې ولا کوم با حالت کې ورطلا په حالت د مرځموت کې ولا او دغه مرځموت په حالت کې چې طلاق وکړي نه روان دي د عیدت کې داسې ز اوصاد شو سره شو نو سره د میراث څخه محرومه کیږي دا, دا اختیارات د طلاق او د تلس ردي نو سره کې طلاق ورته دا خدای په خپل محرومه او و دین سراد مقصود داغا خیسم نقصان رسول دي نو خضا پا داغا ایام و دو کې د دا مراز حق دارا داغا شاندی کسی حغا پا مرضی موت کی تلاق ورکی حغا تویلی کی گی شراری عن المراز او داغا خضی تویلی کی گی امر اطول فار اگا خضا چی داغا خواهن تیستکی که کی مراز کی حق را نواندی داغی تا امر اطول کدا امراته الفار یاد طلاق الپیرای حکم دغه شو چې په حالت د عیادت کې کدا تړې او شو نو خدای د میراث حق دار او او کائدت ختم شو نو عیادت وخت مېدون نه بعد کدا طلاق کې راځي او کدا طلاق بایندي که په حالت د صحت کې که په حالت د مراد کې به د میراث نه محروم و ګرځیدل دا د میراث تعلق فقط د عیادت پورې دی چې عیادت ختم شو نو کدا هر قسمه طلاق دي او په هر قسمه حالات کې د میراث نه قطع د میراث حق دار نه ګرځي وس مالزموت نن سمور علي څنګه دا خبره ده چې څنګه سره مالزموت کې طلاق ورکی باين طلاق مخه دنګره خداره गरځي مالزموت نه هغه مالزه کې د هغه نه بعد دا سره جوړ نشو او ورته وپات چې ته مالزموت ولیکي او دا مالزموت اندازه مون ته څنګه لګيږي چې دا سره طلاق ورکه دا مالزموت ته کوم مالزموت نه دا وی د هغه معلومات پدې ته جايې چې دا صرېدې بیماری کې موت لا ده چې د کور کاف پخپله خپل ځان له کولې چې له کاودا شې مثال ته سلامون شو ډوړې غراق وغویا پخپله باندې کولې چې په دباړ کارون نه هغه او ته هغه دبل پلاس باندې کیږي نو چې کوم کستې بیماری ته وجه باندې ته او د خارج کارونه پخپله نشي سره تاله سوالې چې تمارځه موت ویلې شي یا پسې بیماری دا چې هغه غالب او احوال او کې کې د هغه نه مرغ موت ویلې ساله کار خپل باندې کای مثال دړې بیمار ووسمه راو بیمار په سالا کې چکرې و هي مړې ځان کور هم کوم ځنمه کې په سالان کارونه کې جرګې کې مراکې کې او یو ځان بس هغه اړې کار پیډه دوره پړا چې نه تاره ختم په دغه شانتي بمهریت غالب او وختو کې د هغه نمبر ګرځي دا متا ملې مو کېږي خو صورت دا پیداټو چې سره دې چې بیمارې باندې او تعالی دې غالب او وختو کې د هغه نمبر ګرځي او د پدغاټې کې طلاق ور او دا هرال <سؤال> بعد دا سره جوړ شو نو ده دا ته نه راستي حق دار نه ګرځيږي ځکه موږ ته پਤਾ ولګی درا موت نو دا عارضی بیماری په دا باندې راغلی و مرز موت هغه ځکه چې دا غمو هرڅو د مرګ سره یاځي مڅ تیار به صحت حي نشته نو کچته د بیماری او د مرګ ترمنيان کې صحت راغله سره بالکل روغ نه نو به دا مرای صحت یې مرز موت دغه ته به نه ویل دغه شانته مرغمته یا احوالم داخل دي چې کوم حالات کې غالب د انسان مرگ متصور دي ترې بن کو لړو دي برابر دي حالت هم برابر دی او حالات دغه شان را روان دي چې دغه شان د حالات کې غالب په انسان باندې مرګ راځي نو که چېرته غالب په حالات کې په دمر خطرات او توقعات راځي دغه شان د څه به طلاق المریض وویل کېږي نو در مراد نه هغه مراده چې کوم کې موت او مرګ غالب خاطره را روانه ده کدا حالت به سيحت ته خو مرګ ته غالب وي مثال دا ورغې چې اوکاز سي اړه پانسه تر روان کړې په کې سات کې پانسي کړي او زما یقین را وه چې ما باندې عدالت ته تلک زخامه قاتل کې جمع کدا په هغه کې دا غو شروع کې طلاق شروع کې او شروع کې چې تمام حالت د مرض موت وي زه کدا یقین په خبره او حاصل شوه ده چې د نن بعد ژوندۍ محال او یاد تا کا شان تے حالات کے غالب پدے کہ مرگ راه روان دے دا موت کے داخل دی یا سے بیماری کے غالبان دغه نہ مرغا دے مرز موت کے داخل دی البته اسرے د کال نو اکتوبر نو 16 دے موت دی نوایي بیمار خودے د ډیر وخت نو کالم ب کې تے سمورنه شو دے مرز موت بیا نو وی لیکيږي دا بس صرف کو می تفصیل وی نہ و و ازات وال قراجل امراته فی یاو سر خپلی منکو حله تعله اوور ک په حالت د م مودکی تلاقی بالی او واللهرک ررجینو فما تعله سرړ اوپاتسو دداخله فت ک روانوه واېسط هو دا بې خاون نه میرات ولي د عدد ساام کې د میرات اقداره ګيږ و انما تباین کے ض الید ذتي تچہ تووف سررو سره دینا کسل د عت ختم شوي د فلا میرا ح میرا ختم تو ک د میرات مسلا ف ععددته پور من حه در س لې نشته دی۔ عمي شاعت رحمت الله عليه واله و الى دا پدوار ترتن کی میراث نشوي هغه څه وای چې هر کله طلاق باين راو او طلاق باين زهاه نکاح ماته دا اوس کنو ني نکاهه د سديز ی تعلقات نشي به حال کوله لہذا چې نکاح ماته څه د میراث مصالح ختم شوري د کډاميراث روان دي زوجانو کی پنکاه باندې کنيکاشتان میراثه مسته نکاه لاړه نه میراثه سره لاړه لان الزوجيه تقضى طلاق به حاضر عارضه چې هغه طلاق او د میراث لپاره خو زوجیت سبب وو که زوجیت زوجیا دشتان یو دبلنه میراث لري شي ولهاذا الله رسوله اذا ماته ته پدې وجباني چې کچا تدا څه پدې ټیم کې فعال شولای خاوند هغه نه میراث نشوللې ولنا ان الزوجيات سببو ارتيها في مرض موته وزوج قد ابدله دا احناف داوي چې زوجيته د سره په حالت د مرزه موت کې د میراث وسائل ثابتېږي دا ظاهره خبره ده چې سره وکال چې نه د میراث وست دا یقین راگه چاستی مرابانی مرگ را روان دیا او مراس و مداخت پردی پورتا ویسی را شد اللہ خودتی مراس محرومه که وز دوج و قصده بتا اللہو بخواونده اراده کرده که دار دیشت مراس و حق و باطل کی او اللہ خود مخد نصابت کرده پنکا باینده حق و دای باطل و الواری نفیراد دو علیه قصده و پس بچ پده بان قصد و اراده دادا عمله کدا کما عمل کړې ده دا هغه د عمل حکم به مؤخر شی د خدای کار کو چې نکاح تل حال ماته کړې ده په واه چې کدا د میراث حقدار او نه ګرځيږي دا هغه مقاصد به عمل پر اساس باندې مخرو ګرځيږي الا زمان ان قضاء ده د افان له زارریان حاذکا چې د دې کې سړی ما قصود فيه تنقاند میراث رسولي نه هغه به د میراث نقصان نه بچ پاتشي وقد ام کان ادا خبره ممکنه ده دا چايده چې نکاح وال احکامات ال ختمه سره کې باقي پاتې عیدت دغه دا بایونو بمصاله کې ټول احکامات د نکاح ختم نه ځکهمدي لا باقين پاتې دي لانه نکاح پر عیدته یاوقع چې هغه بازل آثار اجازه ایوب کې په حق ارث نهان هو چې خلاف ما بعد الانقضای خلاف دې خبر نه چې عیدت ختم شو لانه لا امکان نام دا عیدت نبا با ټول مسائل و ختم شو یو شیم پاتنه شو نو به دا منګل شو ویلې چې خدای د قانون نه میراث حق دار او ګرځیدلا و ذاویت کی حاضر حالت لہذا سبب نے ارث ہے ان فتبدل فی حقیقت خصوصا اذا رز به ام شدید اسی ویل کہ هر اگر ادال کرے تعلق ور کی پر مرض موت کی اخذ و فاد فلا نہ دے اد میراث مقدار نہ دے ولہذا لا ها اذا ما په داغه ځان وخت کې چې تاسو د موادت ده په طلاق باندې کې او تړیو په اصل ډول پاتې نو سړی داغه نه میراث <متحدث> نشي وړل دی دا ویدا ځکه نه وړل دی چې سړی په خپلوا باندې پر حق باندې تلګا طلاق ور کول ټول سړي خيالات او د پر خيالات په بان باندې استعمال کلا فزای د میراث نه محروم کاو نو داغه د طلاق او مطاله کې مصره ده او سړی باید خپل مختار ا دی